Național Radiofonic. Vă prezentăm în premieră Hamlet de William Shakespeare Partea întâi Fi? Sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Mai greu e oare să înduri săgețile norocului potrivnic? Sau fierul să-l ridici asupra mării de sbuciun? Să moară. Să doarme. Nimic mai mult. Și printr-un somn să închei zâmbrirea inimii și suferința ce sunt. Eu o chiar foarte de dorit, Să mori, Să dormi, sau poate să visezi? Aici ce nebunia! Ce vise în somnul moții poți visa, Când n am desprins de strânsoare? E tocmai ce ne deamna aş Cie e teama, care dă pastei un trai atât de lung. Cine ar mai sta să rab de biciul și disprețul vremii, despoticul bun plac, zăbava legii, durerea, Dragostei neîmpărtășită, trufia stăpânirii și josirea, incompetența ridicată în slăvi și meritul lăsat în urmă, când de toate ar putea să se dezlege cu un vârf de pumnal. Cine și-ar duce povara vieții în și sudori? de n-ar fi? Taina aceea? De după moarte, Spaima de ce-ar putea să fie dincolo, Pe acel tărân stingher de unde călătorii Nu se mai întorc, Și care ne îngrozește? Că când nu ne mai leznă să îndurăm Un rău știut cu care ne-am deprins Decât orbește să ne repezim Spre altele De nimenea știut Gândirea, deci Ne face lași Pe toți Firescul chip al hotărârii Sub raza slabă a gândului pălește și avânturile cele mai mărețe. Sub semnul acesta se abat din drum, pierzându-și numele de fapt. Bernardo, ai venit la timp! Gemiezul nopții culcă de Francisco! Îți mulțumesc de schimb! E ger, nu glumă! Și inima mi-e grea! Nimic ciudat? Nu, niciun șoarece! Cu bine atunci! Și dacă-mi vezi tovarășii de strajă, Marcelus și Horatio grăbește-i! Cred că-i aud! Stai! cine e acolo? Oamenii lui! Copiii țării. La timp! Cine-i la post? Bernardo! Ei, Bernardo! Noapte bună! Nu stea bună. Spune, tu ești Orațiu? mai rămâne. din el. Bine venit. Și tu, Marcellus. S-a mai evit? Nimic. Orațiu zice că e o nărucire. Eu l a rugat să stea cu noi de veche și doveni vedenia din nou să-și creadă ochilor și să-i vorbească. Mă, fac să râd. Mai bine ascultă-mă, ieri noapte. Ai dă-mi a pusat un rege! Ești gărtural, Horatio! Vorbește-i! La fel, la fel, nu Horatio? Nu mai rămâi încremenit? Se cade să vorbim, Horatio! Vorbește-i! Hei! Tu care uzuri puterea nopții cu chipul strașnic, înferegat în zale în care majestatea unui rege avea îngropat pășa cândva! Ce vrei? Și cine ești? Dumnezeu vorbește! Oh! S-a dus fără o vorbă. eu, Horatio, ești alcavarul, tremuri, tot mai spui că e nălucine. Nici mor n a fi crezut așa ceva. Ia, cu chipul car regelui. Chiar cu armura ce-o purta în iarna când birui pe Furtimbras Norveicul. Foarte ciudat și nu ea bună pentru țară. Deci stai să te gândești, să leagă toate. Spui și tu, de ce se pană tumuri, de ce atâta grabă la corăbii, că nu mai știu dulgherii de duminici și meșterii și fac din noapte zi. Din pricina lui Furtimbras cel tânăr, ce ar fi strâns în preazma lui, o droaie de desperados fără neam și lege și că s-ar pregăti să pună mâna pe teritoriul câștigat de Hamlet cel Bătrân, cu anii în așa e cum zici de bună seamă, da? Uite-l, uite-l că s-a întors. Fie ce fi. dacă ai cuvânt și glas, vorbește-mi. Cu o faptă bună, dacă pot să fac să fie de ajutor, să-mi fac comană, vorbește! mi Deci ştii un rău de soarta ţării tale ce poate fi preîntâmpinat vestindu-l? Hai, vorbește mi Sau dacă ai furat în viața ta comori şi le-ai ascuns în tainii subterane că zice-se, de aceea privegiţi voi duhurile. Hai, stai spune-mi! Ma ce nu-ți sta pun cu culanța! Da, ce nu se oprește! Uite-l! Uite-l! Bine! De nu cânta coșul ne vorbea. Da. Atunci a tre sărit ca vinovatul la glasul judecății de apoi. Da, iată. Iată, zorile îmbrăcate în rou. Eu zic. Să mergem să împărtășim tot ce am văzut azi noapte lui Hamlet cel tânăr. Da. Duhul ăsta taciturn în fața lui o să-și dezlege limba. Iar noi să-i povestim cu deamănuntul pățania, așa cum datoria și dragostea ce o purtăm ne cere. Să mergem, deci. Să mergem. Știu unde îl vom găsi fără de greșe dimineața asta. Să mergem! și nici în amintire moartea lui Hamlet, prea frate, și-ar fi mai potrivit să ne închinăm tristeții sufletului și țara întreagă să fie numai jale și mâhnire, încuge totuși ne-am luptat cu firea atât de mult că azi, conțeleaptă durere, îl pomenim, dar totodată, Putem a ne îngriji și dale noastre. Cu o cernită bucurie, deci, cu noi crezând cu celălalt în lacrimi, și în jale prohodind la nuntă și cumpănind plăcerea cu mâhnirea, de noastră soră ieri, regina astazi, am luată de soție, neîmpotrivindu-ne la sfatul ce ne a dat cu acest prilej de bunăvoie și vă mulțumim? Aflați acum că brașel tânăr, punând un mare preț pe vlaga noastră, sau socotind că statul nostru e gata prin moartea, scumpului meu frate Hamlet, să se drâne, dezbinat, sau poate întemeiat pe visul de putere, ne-a tot trimis soli peste soli, să-i dăm înapoi acele țărte pe drept pierdute de al său părinte, în folosul viteazului meu frate. Cât despre noi și rostul acestui sfat aflaţi-l. Am scris regelui Norveg și tânărului Fortinbraseu să curme toate aceste pregătiri, cu atât mai mult cu cât și săi sunt cei înscriși și recrutați la oaste. Deci, bunule Voltivar, Ți încredințăm acest mesaj să-l duci la regele bătrân. Dar fără al drept pentru solie voastră decât este cuprins și amănânțit acin acest tratat. Drumul! Acum la Iertez. Tu ce ne mai spui? Aveți ceva de gând la Iertez? Ce? Dar nu poți cere regelui ceva fără cuvinte. Ce poți să-mi să, să nu-ți se acorde? Nici capul nu-i mai bine de inimă legat, nici mâna mai folositoare gurii decât e tatăl tău acestui tron. Deci spune ce dorești! Majestate, cum bine știi, venit am într-un suflet să fiu de față la încoronare. Dar azi, când datoria mea împlinită, îngăduie să mă întorc în Franța. Te lasă tata? Uh. Ce spune Polonius?" Ne-a spus cu chiucul vai în găduința și ce mi mai rămas acum e doar să ajung să o spun și eu, majestății voastre." Ce-ați bun la iertez. Timpul ți-l alege și cheltu din plin și după plac. Puteți pleca." Și acum, Hamlet, tu, nepot și fiu, un fel de rudă." Însă nu, nu De ce nu negri încă de apasă? Dar deloc, milord. Mă simt chiar prea în soare. Hai! risipește noaptea, dragă Hamlet! Privește cu ochi buni la Danemarca! Umblând mereu cu ploapele -ți lăsate, nu căuta în praf pe tatăl tău. Ne-e comun. Tot ce trăiește, moare. Trecând spre veșnicie prin natură. Cum spuneți, doamnă? Ne-e comun. Dacă e așa, de ce doar ție ți se pare altfel? Să mi se pară, doamnă? Nu mi se pare. Este. Nu haina scoasă din cerneluri, mamă, nici alte strai în doliul lor solemn, nici silnic și mi răsuflare, nici revărsarea lacrimilor mele și nici obrazul tras de suferință și celelalte formele durerii nu spun ce simt cu adevărat. Sunt gesturi ce se pot șuca. În mine mult mai mult decât arată zadarnicele zdrențe ale întristării, mamă. Îi face cinste de Hamlet, ca tatăl să-ți-l plângi cu atâta jale. Dar știi, chiar tatăl tău pierdut un tată, ce tot la fel și l-a pierdut pe al său. Legându-și fi un triste îndatorir de amintirea ei, numai un răstimp. E însă o pornire spre păcat să stărui zi de zi în neagră jale. Durerea ta nici nu e omenească." Te arăți față de ceruri fragile și din simțire și în spirit răzvrătit, ca mintea simplă, fără învățătură. Doar știm cu toți că moartea e un lucru cum nu se poate mai firesc. De ce atât de înverșunat am până la inimă? Greșind, greşim față de cer, față de mort, ca și față de legea firii, greșim absurd în fața înțelepciunii. Hai, te rugăm! Renunță la acest doliu de prisos, Primește la noi ca la un tată, Să vadă lumea că de tronul nostru Ești tu acela care este mai aproape, Cât de ceea ce ți-ai pus în gând Să mergi din nou la școală în Wittenberg, E împotriva voinței noastre, Te rugăm, fierbinte, Să rămâi, ne fi lumina ochilor, Curtean din tâi. ne pot, și fiu?" Hai, ascultă rugămintea mamei tale, te rog, rămâi și lasă Bitenbergul. Voi face întocmai tocmai cum îmi cereți, doamnă." Iată, un răspuns frumos și iubitor, ca mie însumi, fiind Danemarca! Hai, doamne, hai! Ha. gest spontan și liber al lui Hamlet, îmi umple inima de bucurie, de care poruncesc. Să nu se închine în țară un pahar, Că turul încă n-a vorbit spre nori, ci cerul nu i-a întors pământului regescul ordin ca pe un tunet grav. Să mergem! O oh, carnea asta. Colcăind de rele, de s-ar topi și s-ar preface în rouă. sau dacă cel de sus n-ar pedepsi prin legea lui uciderea de sine. Oh, Doamne! Cât de și vechit, și trist, și de prisos mi apare rostul acestei lumii. Ce silă! Grădină năpădită de buruieni! Unde am ajuns? Mort doar de două luni? Nu, nici deci măcar nu-s două! Ce rege bun! Apolo și satirul! Și atât de mult o îndrăgea pe mama că nu lăsa nici vântul să o atingă pământ și cer să mai aduc aminte. Cum se-a de gâtul lui de parcă în destularea poftă-i o sporea și apoi, după o lună, aș putea să nu mă mai gândesc. O slabiciune, ce numele femeie! Doar o lună, o lună nu ce se nici pantofii cu care l-a dus pe taică-mea la groapă scăldată în lacrim caniove, Cum ea, chiar ea, când și-o fără-mi mai mult, s-a măritat cu unchiul meu, al tatului meu, frate. Dar se cu el, ca eu cu Hercul, o lună, nici atât, Mai înainte ca sarea mincinoaselor ei lacrimi să se fi șters din ochii înroșit, s-a măritat, Neroșinată gravă, nu-i bine și nici nu poate aduce bine. în tale. Horatio, <laughs> Sau eu nu mai sunt eu? Chiar el, alteță, sluga voastră. Prieten, domnul meu, așa să-mi zici. Mă bucur că vă văd. Marcelus! Alteță! Bine venit. Zău, Horatio, ce vânt te aduce duce din Vittemberg? E Un dor de ducă, bunul meu stăpân. Să-ți <laughs> spui la alții. Mie să am spui drept. Iubitul meu, coleg de studenție, ce trebuie te-a dus la el, sinor? Aici se soarbe știința din butoi. Veni mai lor, la monumentarea tatălui tău." Ha, ha, ha, de mine! La nunta mamei mele vrei să spui." În cei drept alteță se ținură lans." Economii, Horatio, economii! Hripturile rămase de la praznic au fost aduse reci la masa nunții. Mai bine mă întâlneam în cer dușmanii decât să apuc această zi. O, tata! Parcă-l văd." Aici? Ha. în ochii minții mele." L-am cunoscut." A fost un rege bun." A fost un om. Nu-mi va fi dat să văd ca el în altul." Alteță, cred că l-am văzut azi noapte. Văzut? Pe cine?" Pe rege. Tatăl tău." Pe rege? Tatăl meu?" A stâmpără și fi culoarea minte să-ți destăinui de față cu acești marturi minunăția." Vorbește." În două nopți de rândul... Stând de straje, în toiul apric și pustiu al nopții, Marcelu și Bernardo da, da. se treziră cu un chip asemeni regelui defunct. Da. Împlătoșar la fel, din tălpii în crește, și-au spus că-i minte ochiul. Dar Luca trecut prin fața lor cu pasul țanțoș și atât de aproape s-o atingi, atingi cu mâna. Cuprinși de spaimă au tăcut titic. A treia noapte am stat cu ei de strage și tot ce au spus se-a devenit. Strigoiul s-a înfățișat din nou. L-am cunoscut pe tatăl tău. O mână cu cealaltă nu seamănă mai mult. Așa e, alteță. Unde a fost asta? Pe esplanadă, unde stam de strage. Și i-ați vorbit? Alteță, i-am vorbit, dar n-a răspuns. Cu toate că odată și a îndreptat privirile spre noi, de parcă ar fi vrut să ne vorbească și atunci când tă cocoșul dimineții și ne pieri din ochi. Ciudat. Altețe, credem că l-am văzut precum te văd. Și am vrut din datorie, să spunem. Da. La noapte cine e de pază? Tot noi. În zale, ziceți. Da, da, Bună, în zale. Din crește până în tălpi. Din tălpi din crește. Deci nu i-ați văzut chipul. De cum să nu? Avea viziera ridicată, pare încruntat? Adânc, mâgnit, aș zice. Palid, roșu? Palid, palid, foarte palid. Cu ochii ațintiți asupra voastră. Trebuitor! Acum n-am fost Oh, de piatră rămânei. Te pomenește. S-ar fi putut. Și cât a stat? Cât nu până la 100. Nu, mai, mai, mult, mai nu, mult, mai mult! Nu, nu, nu când am fost eu. Barba caruntă? Argentie. Cum era? Da, da. De-într-adevăr, stafia ni s-arată sub chipul nobilului meu părinte. Am să-i vorbesc. Chiar de mă închite, iadul, silindu-mă să tac. Și acum vă rog, De vreme ce ați ascuns cele văzute, Păstrați secretul în continuare Și ori și ce s-ar mai ivi la noapte, Gândiți ce vreți, Dar nu dați glas gândirii. Drum bun. La noapte fi vom împreună. Semn rău. O, oh, vin noapte, inima tășează. Oricât ai vrea să în gropi îngropi sub munți de tină, fără de legea iese la lumină. Oh, Bagajele-s la bord. Rămâi cu Vinofelia și, scumpă soră, de vânt prielnic și o navă stă să plece, să nu dormi, trimite-mi vește de acasă. pe ești? Iar curtea ce ți-o face, Hamlet, Iau o ca pe un joc al sângelui, o toană curând evită vește de curând, nimic mai mult. Nimic mai mult? te bine de iubind deocamdată, nu zic. Și niciun gând ascuns n-o fi având, dar eu mă tem, considerându-i rangul că nu va fi stăpân pe vrerea lui. Un principe e robul nașterii, el nu mai poate să-și soarta ca cel de rând. De alegerea se leagă relațiile țării cu vecinii, iar când îți spune te iubesc, tu spuneți că nu-i va sta în putere să împlinească ce-și-ar dori și ce-a făgăduit. Tu cumpănește paguba ce poate să îndure cinstea ta, ia seama ta! Ia seama, surioară, să stai în umbra dragostei, ferită de focul și de dorinței, prea darnică e cea mai frumoasă fată dacă-și arată lumii frumusețea. <sus> Această învățătură o voi pune drept paznic inimii, dar, scumpe frate... Nu fi ca unii preoți fără har Ce predică spinosul drum la ceruri În timp ce lacom și nestăpâniți Ei bat poteca în floarea ispitei Călcându-și vorba. La erd! Cum tot aici? La bord, la bord? Hai! Corabia-și vântură aripa! Te cuvântez! Cu bine, ta. Da. Stai, stai, stai, stai, stai, stai. Aceste sfaturi, bagă le în cap. Da. Să nu dai gândurilor tale grai. Nici împlinire vreunui gând smintit Fii familiar În niciun caz vulgar Prietenii Odată încercați De inimă ții prinde cucătușă Dar ce rost are să te bați Pe omul cu toți noi și mucoșii Păzește-te De certuri Dar dacă încep cu reunul harța <gălțări> vă să țină minte Da Cere sfat, dar singur Fă-ți părerea. Veșmântul scump Pe cât te lasă punga, Dar nu extravagant, nici tipător. Așa e în lume Haina face omul. Nu da Și nu lua Bani cu împrumut. Pui cruce și la bani și la prieteni. Iar Mai presus de orice, Ca să sfârșim, Să-ți fii doar tine, vânsuț, credincios. Băiatul meu. Băiatul meu. Drum bun. Smerit mă plec de bun rămas, pene. Aaa, ești așteptat, Edu, e tocmai vremea! Da. Rămâi cu bine sora. Ține minte povata. Mi-aș fi în cuget și păstrătorul cheilor ești tu. Adio! Adio! Adio! Ofelia? Da! Vino mai aproape. Felia, ce ți-a spus? Mi-a vorbit de prințul Hamlet, tată. Aha. Aha, deci asta e. Se cam spune că-ți dă târcoale și că tu la rânduți te arăți adesea în compania lui. Oh, Dar este așa, mă simt dator să-ți spun că nu-ți dai bine seama ce se cade onoarei tale și fiicei mele, Ce între voi, a? Hai, hai, spune-mi adevărul." De-o vreme îmi dă dovezi de dragoste, stăpâne." <laughs> Știi că <îmi> place? <laughs> dragoste? Vorbești ca un copil ce n-a trecut prin greul vieții și tu, tu îl crezi?" Nu știu, stăpâne, nu știu ce să cred." Să-ți bagi în cap atunci." Dovezile ce ți dă sunt mărunţişuri, nu-s bani grei. Ține minte vorba bătrână. Lasă-te greu să nu te lase greu. E, yeah, m-a zorit cu dragoste într-un mm. fel cum nu se poate mai cuvincios. Da, bine, zi înainte, zi înainte. Yeah. Iar vorbele și le-a întărit, stăpâne, jurându-se pe tot ce e mai sfânt. Lațuri pentru pasarele. Adică nu știu eu cum să revarsă sufletul pe buze în făgăduiel când sângele e tânăr. Văpăile acestea, fata mea, oricât ar străluci, nu dau căldură. Tu nu ai voie să calci strâmp. El?" Da. Cu miere îi sunt unse dintele iar lacrimile îi sunt de crocodil. Ne-am înțeles? Hai, hai, hai, vezi de drum. Am să te ascult, stăpâne." Înger cumplit. De taie, vântul. O fi târziu? E miezul nu. Ți-a și batut? E vremea lui. Dar hm. asta ce mai <hî>. În noaptea asta regele petrece, se împlinicește, trage la masă. și atunci când de pe gât ocupă plină timbalul și trompeta rag în cinstea eroicei ispră. Iodatină? Mm -hmm. Ce ne-a făcut de pomină? Străinii nu ne mai scot din porc și bețivani. Așa se întâmplă și cu unii oameni. Cei însemnați de fire cu nărav, nepreţuită daruri de a avea pe ce -ai pusă. Un strop de rău, un dram, întunecă în ochii lumii făptura toată. Păziţi-ne, arhanghel de lumină, ești de Duh Sfânt? S-au strigoi, te-aduci hor din iar. Sau aer pur din cel, Te vii cu gândul milos sau vitreg, dar arăți cu chip atât de misterios cât îți voi vorbi, Te invoc, Hamlet, Rege al țării, Tatăl, Răspunde, Nu mă lăsa să ard în neștiință, deci aceste sfinte o seminte, au rupt din solul ceruit al morții. Deci mormântul care te-am văzut dormind în pihnă, tocmai ca într-o urnă își cască bajele de marmură, sârmindu-te afară. Ce să însemne că tu, corp prăpus, revii sub raza lunii, să cu ce rost au asta spune ce să facem? Uite, uite, îți face semn să-l însoțești. Ascultă. Te-ascult! Te ascult. Curând îmi bate ceasul întoarcerii la chinuri, în flăcări și pucioasă. Fii cu luarea la tot ce ți voi noi. Vorbește. Mi-e dat să te ascult. Și ți va fi dat apoi să mă răspuni. Sunt Duhul Tatălui tău. Sunt osândit să rătăcesc o vreme prin noapte. Ziua Postesc în flăcări, ca să mă curăț de fără de legi. De nu mi-ar fi fost interzis să-ți povestesc secretele din casa mea, de o sândă. Ți-aș spune un cuvânt, ce-ar fi destul să-ți răsculească sufletul? Vecia lui pentru urechii carne și sânge. Te-l-ai iubit cândva pe tatăl tău. O, oh, doamnă! asasinarea lui Mărșavă. Asasinarea lui? Mai Mărșav nu se poate. Mărșau, cumplit, ciudat și nefiresc. Acum ascultă. S-a spus atunci că a dormit, fiind odată în grădină, m-a mușcat un șarpe și întreaga de marcă a fost mințită grosolan în ce privește moartea mea. Dar află acum, tu, nobil tânăr, că șarpele ce tatăl ți-a răpus îi poartă azi coroană. UCHIĂ?! Ah, oh, sufletul profetic! El, a și desfrânata fiară, Cu vrăjitoria-npinsul a desmăț pe nobila regină? Ce cădere, Hamlet! te la iubirea mea să se coboare la un ticălos ca el? Dar mai încet simt poarea dimineții Să fiu scurt, când în fiecare după amiază, Dormeam în tihnă în grădina mea, Știindu-mă păzit, Când unchiul tău, cu pastăcut, S-a furișat, Cu seamă blestemată de cucută, și îmi pâlni au mi-a turnat acel venin de moarte dătător ce sânge lui atât de vrăjorași. În cât pătrund de gargintul viu prin poarta trupului, prin galerii. Și sângele subțire, bun, de grabă se îngroșă, și ca laptele. Se face Chiang. Astfel, în somn, un frate mi-a răpit cu mâna lui, regina, tronul, viața. Îngrozitor. Îngrozitor. De ai inimă în tine, nu răbdă nu tu găduirea ce scumpat al țării, Desfrânsă cuiborească și incest. Dar oricum ai împlini această faptă, Rămâi cu mintea trează, Nu-ți suflet sufletul împotriva mamei tale. Las-o în seama cerului. Și acum, Rămâi cu bine, să ți aminteşti, Să nu te uit, cât timp în globul acesta rătălcit Va dăinui aducerea minte, Sărmană -mi tu, n-am să te -a. o doamne, ajută. Mări te pinți! Ce. Ce vești, alteță! <laughs> ne mai pomenite! <laughs> Spune-o dată! Nu! Veți vorbi! Nu, milori, zgiuri! jur! și eu stăpâne! Cui i-ar fi dat prin gând așa ceva? Vă țineți gura! Hă, <laughs> ca pe vorbă! A? În Danemarca, orice ticălos, ești un nemernic fără de pereche. Nu trebuia să vină un strigoi ca să ne spună. E adevărat. Deci, fără multă vorbă, să pornim care încotro la treburile noastre. Că și cine nu are treburi sau dorinți de un fel sau altul. În ce mă privește, mă duc să mă rog. Vorbe în vânt, alteță. Îmi pare rău că te-am jignit. Nu e nicio jignire, alteță. Ba da! Ba da! Pe Sfântul Patrick! Cincă încă cât despre Duh, e un Duh cinstit. Și acum, prieteni dragi și frați de arme, vreau să vă rog ceva. Tot ce dorești, Mai Lord? Niciun cuvânt din ce ați văzut la nimeni. ca moartea! Jurați! Pe tot ce am mai scump. Pe legea mea! Pe spada mea! Dar am jurat, da. pune! Pe spada, vă conjur, pe spada! Jurați! Jurați! Că nu veți da pe față niciodată ce ați văzut. Pe spada mea! Jurat. Ce zi, ce noapte, ce lucruri stranii!" Întâmpinele, deci, ca pe un străin, sunt taine în cer și pe pământ, pe care nici nu le-a visat filozofia ta, Horatiu. Dar cât m-aș arăta la rândul meu de straniu, de bizar, de nu știu cum, sau îmbrăcat în haina nebuniei, Văzând aceasta, voi păziți-vă să clătinați din cap, să dați din umeri sau să rostiți cuvinte în doi peri, ca știm noi știm, sau dacă am rea îmi am spune, așa să vă ajute cel de sus. Jurați. Jurați! Jurăm! Jurăm! Și tot ce poate face un om ca Hamlet, ca să vă arate atașamentului cu vrerea Domnului, va face -o. Hai! Și puneți lacăt gurii voastre. Vremea. Se așezi din matcă. Ce nenoroc. Să mi fie hrăzit. Să pun noroc. Să mergem. veți? Unde vă duce toate astea? E ceva putred în Danemarca. Cerul să aibă în pază. Oferie, aici. Oferie, o ce s-a întâmplat? A? O, tată, m-am speriat atât de rău. În lui Dumnezeu, de ce? Pe când coseam la bine în iatac, Hamlet intră cu capul gol, a. cu haina în Neorânduială, cu ciorapii de sprinși căzuți pe glezne, răsuciți și alb la față, cum e e căvașa. Genunchii se ciocneau unul de altul și atât de șalnic la învățișare, te parcă atunci ar fi scăpat din iad să spună lumii groaza de acolo. Nebun din dragoste? Nu știu, nu știu, tată, să mă tem că da. Și ce ți-a spus? M-a luat de mână și m-a strâns puternic Retras apoi cât brațul îi dă voie Cu palma a pus să streașine la frunte M-a cercetat atât de amănânțit De am zis că vrea să-mi desenez echipul mm. Și un suspin adânc l-a scuturat De parcă se dădea de ceasul morții Apoi, cu capul întors spre mine Peste umăr părea că-și află calea fără ochii. Cum fără ochii? Da, pentru că fără de ajutorul lor ieși pe ușa afară, Pironindu-și luminile asupra mii până la capăt. Mm, mă duc la rege. E nebunia dragostei și rește. Nu-i patimă sub cer să zvârle omul cu atâta furie în dezdădejde. Ovelia, i-ai da. vorbit prea aspru? Nu, tata, nu! Dar, precum -ai poruncit, i poruncit, i-am dat scrisorile înapoi, oprindu-l de a mai veni. Mm, da, l-am judecat greșit. A furisită să-mi fie bănuiala. Ce vrei, e băteșogul bătrâneții să nu se încreadă nimeni și nimic așa cum tânărul păcătuiește din pripeala. Hai, hai, hai să ne grăbim deci... Bine ați venit, dragi Rosencrant și Ghildeșdem. Pe lângă dorul de a vă revedea, nevoia mea de voi v-a atât de grabnic. Poate că ați prins de veste cum că Hamlet nu mai este Hamlet. Despre schimbarea lui, să zic așa, că nici înfățișarei, nici lăuntrul nu mai seamănă cu ce erau cândva. Ce alte prici nu au îndepărtat de sine, avarde de al părintelui deces? Nu știu. Nu văd. Vă rog din suflet pe amândoi, crescuți de mici cu el, și apropiați ca vârstă și ca fire, să fiți de acord un timp să stați la curte, oh, să da, da. îmbiați la chefuri, la distracții și la glume, și cum prilei sau altul, să culegeți din spicuiri ah. și rău ascuns îl roade, da, da. cadându-l în vilag, să-l vindecăm. Ah. Ați dar, domnii mei aproape zilnic ne-a tot vorbit de voi, Și cred că nu sunt doi oameni pe pământ De care să se simtă mai legat. De vreți să fiți atât de buni cu noi, Jerfindu-vă răgazul aici În folosul și îndeplinirea A ceea ce dorim, șederea voastră, văi va răsplătită cu mulțumiri, ce zvretnice de un rege. Vrăbunii oh, oh, oh. și slăviții mei stăpâni, Din bunul vostru plac, vă stăm putere să faceți, nu o rugă, o poruncă pe care suntem gata să o împlinim cu râvna și credința cuvenită. Sigur. <laughs> mulțumiri. vreau să și nobile Gildenstern. Mulțumir, Gildenstern și nobile Rosencrantz. Și vă rugăm din suflet, chiar din această clipă, Să-l vedeți pe mult schimbat mi fiu. Așa vom face fie șederea și prezența noastră... Plăcută și prielnică. Altețe? Stăpâne, spune stăpâne, cred că am desflușit adevărata pricina a nebuniei prințului. Hai, spune, spune, spune, că de mult ajut. Stăpân Stăpâne al meu și doamnă, să mă întreb ce majestatea, datoria cei, de ce e noaptea, noapte, ziua, zi și timp în timp ar fi să-i rosesc și timp și zi și noapte de pomană. Scurtimea este sufletul gândirii, deci voi fi scurt. Stăpâne... Fiul vostru e nebun. și îi spun nebun, căci nebunia ceilalău, adică decât a fi nebun. Mai mult subiect cu mai puțină artă, prea mult ocoluri. Acolo doamne, e drumul cel mai scurt, că e nebun, e drept că-i drept e, iar păcat și e păcat că e drept deci e nebun dar care cauza acestui trist efect, mai bine zis defect și acum atenție doamnă și stăpâne am o fată o am cât timp ea mea și care fiică bună cum o știți, mi-a dat scrisoarea asta ascultați Uh, uh, așa Celestei neasemănatei Belisimei O fele urâtă vorbă, vorba proastă Belisimei uh, Să auzim ce vine La sânul tău atât de dalb Și vin aceste rânduri de la Hamlet O clipă, doamnă N-am să ascund nimic Ascultați Tu poți să te îndoiești de soare De focul ce scânteie în stea de legile nemoritoare, dar nu și de iubirea mea Mai departe O scumpă ofelia, sunt bolnav de aceste cadențe Nu am meșteșugul de-am scandat suspinele dar că te iubesc prea curat pe tine, prea curată, crede-mă, adio, al tău pe veci, doamnă mult iubită, atâta timp cât trupul acesta îmi mai aparține. Hamlet!" Dar e acum îi întoarce, dragostea!" Stăpâne, stăpâne, ce crezi despre mine, ha? Că ești un om cinstit și de credință. Hmm? Ce-ai fi crezut despre mine însă, dacă văzând cum li se aprind călcâiele, i-aș fi dat inimii un brânci cu ochiul. Sau, de ce am știu eu pe surdomotu, ce ai fi crezut? Nu, nu, no, no, m-am pus pe treabă, mi-am chemat fata și am spus așa, Hamlet e prinț, nu e de nasul tău, nu se cuvine, nu! Și am sfătuit-o să-și pună lacăt cât inimi și guri, să nu primească daruri nici soli. Ia, acules al sfaturilor rot, iar el, respinsă, uh, uh, să nu lungeți povestea, căzând în tristețe. Din tristețe în post, din post în veche, apoi în lingoare, în aerul și tot căzând și tot căzând mereu, a ajuns în nebunia cei la și care ne atât pe tot. Crezi asta? Se poate. Hamlet, cum știți, se plimbă uneori pe aici, prin galerie, ore în șir. Uh, o să-l întâmpine Ofelia. iar noi pândim de după o perdea... Uh, numai ochi, de nu-i îndrăgostit și dacă mi-e scos de dragoste din minți, mă las de meserie și agricultor, mă fac banuși, iar căruțași. Să încercăm. Hai! Hai, te cazzo, vă rog din suflet, pe căța, mă doi, am sărântăm, pe eu vă rog plecați. Hai, plecați, te cazzo. cum îi mai merge bunuri, meu stăpân Hamlet? Slavă, domnului, Bine. O, mă mai cunoști, stăpâne? Cum să nu? Ești un negustor de pește." Eu? <laughs> nu, alteță." Măcar de -ai fi atât de cinstit." Cinstit, stăpâne?" Da, domnul meu, în vremea noastră a fi cinstit înseamnă a fi unul dintr-o mie." O, da, da, da, da, da, asta e foarte adevărat." Căci dacă soarele, zeul acesta care sărută stârguri, prășește viermi dintr-un câine mort, ai o fată?" O, da, stăpâne." Nu o lăsa în soare." A Misli este un dar al cerului, dar nu în cazul fiice dumitale. Ia seama, prietene, rămâi cu bine. Stăpâne, oh, e tot de zorco, fata mea. Ce să mai zic că asta? Nu știu, la început nu m-a recunoscut. Zicea că aș fi un negustor de pește. Nu, no, nu, no, nu, no. a luat o ras, -a luat de tot. Oh, Câte am pățit și eu din dragoste la vârsta lui. Mai lor! My lord, da, my lord, ce citești, my lord? Mm. Vorbe, vorbe, vorbe. Mm -hmm. Și despre ce e vorba în astfel vorbe, my lord? Între cine și cine. Adică despre ce e vorba în cartea pe care o citești, my lord? Vorbe de clacă, domnul meu. Ah. Scriitorul ăsta, nerușinat, pretinde că bătrânii au barba căruntă Obrajii zbârciți, că li se scurg din ochi urdor cleioase Ca rășina prunului, că li se plimbă mintea cu sorcola Și ca o balamalele ruginite. Toate astea, deși și eu sunt pe deplin convins că e așa, Nu le-aș putea pune pe hârtie, fiindcă și domnia ta, stimate domn, Ai putea ajunge la vârsta mea, dacă ai da înapoi. Caracu. O fi scrânteala dai cu tâlc. Bună-mea, o stăpân hamletez, da. <coughs> n-ai vrea să schimbi aerul intrând în mormânt? Oh, ce răspuns cum ies? Așa e nebunul, strântește câte una de la lat. Să las acum și să pun la cale dec decât o întâlnire cu fata mea. Uh, uh, Sărbinte, prinț, uh, cu uh, precăciune uh, mi-au rămas bun. Domnul meu, n-ai putea să-mi ceva de care să mă despart mai curos în afară de viața mea? De viața mea. Da, da, da. De viața mea. Da, rămâi cu bine, mi lord. Rămâi cu bine. Bătrân și fără minte. La viața prin prascopai ăsta. <laughs> Rozem <Cranc>. La viața prin <laughs> gilden stern. Iubiți colegi. Ce faceți voi amândoi? E, altețe, ca orice copil de rând de pe pământ. Ferice că nu suntem prea fericiți. No. Nu suntem chiar moțuri de la pădăria doamnei Fortuna. Nu? No. No? Nici măcar pingelele ei? Nici măcar asta, altețe. Atunci, stați cam pe la șolduri. Sau chiar ceva mai jos. Suntem da. în cu plăcerii. Firește, no, avem intrare liberă. Împărțile ascunse ale soartei. E adevărat, e adevărat, căci, doamna, e o curvă. O tăță, voi, voi! Ce noutăți? A, nimic, mai lord, decât că lumea s-a făcut cinstită. Oh, oh, oh, oh. Păi atunci sfârșitul lumii e aproape. Da. Dar știrea voastră nu e adevărată. V-aș pune o întrebare mai intimă. Da. Și ați făcut băieți fortunei. De va trimis la închisoare. La închisoare? Mai lor? Mai Dane Danemarca e o închisoare. Băi ah, ah, ah, ah! atunci nu e întreagă, e o închisoare. Și încă una fără cu sur, Cu ziduri, carcere, celule, secții, din care Danemarca este cea mai rea. Uh. Noi nu gândim așa, Mai lord. Atunci uh. pentru voi nu e. Nimic nu e rău sau bun. Gândirea hotărăște. Pentru mine e o închisoare. Uh, nu cumva ambiția vă face să vedeți așa, prea strâmtă pentru mintea alteței voastre? O, doamne, o, doamne, aș putea fi închis și într-o coajă de nucă și tot m-aș simți un rege al nemărginirii. Numai de n-aș avea vise urâte. Care vise sunt, de fapt, ambiții? Fiindcă cel ambițios se hrănește cu umbra unui vis... Ah, visul însuși nu e decât o umbră. Eu -o cotesc că ambiția e un lucru atât de ușor și streveziu încât e numai umbra unei umbre. Păi dacă e așa, cercetorii noștri sunt trup. Iar regii și eroii noștri cei mai măreți sunt umbra cercetorilor. Mm -hmm. Dar nu, nu, nu, nu, nu, nu vă rog să mergem la curte, fiindcă pe cinstea mea, nici nu mai pot să raționezi. Oh, soție. niciun noi. caz! Nu vreau să vă amestec printre ceilalți servitori ai mei. Oh, oh. Cin vă spun. Eu nu sunt însoțit, ci urmărit. Pas cu pas. Oh, oh. Da. Dar, în numele vechii noastre prietenii, ce va aduce la Elsinor? Uh, uh, am venit să vă vizităm, my lord. Nimic mai mult. Uh, un cercetor ca mine e sărac până și în mulțumiri, totuși eu vă mulțumesc. De bună seamă, însă, că mulțumirile mele nu fac nici două opare. Uh, nu v-a chemat nimeni? A fost ideea voastră? Ați venit de bunăvoie? Ați da. dorit sincer să mă vedeți? Hai, spuneți drept. Hai, Hai vorbiți dată. Ce să spunem? <laughs> nu mai să se potrivească. Ați fost chemat. Știu. Bunul nostru, rege și regina, au trimis după voi. În ce scop, mai lord? Pe asta voi să ne spuneți. Hai, fiți sincer și spuneți-mi deschis. Ați fost chemați? Da sau nu? Tu ce spui? Nu vă slăbesc uh. din ochi. Dacă mă iubiți, nu mi-a scundeți nimic. Mai am fost chemați. Da. să vă spun eu de ce. De la o vreme, fără să știu de ce, mi-a pierit tot cheful. Și am lăsat baltă toate îndeletnicirile. Și mă simt atât de copleșit de această toană rea, Încât pământul, această mirifică alcătuire, Îmi pare doar o stâncă starpă. Până și acest prea frumos baldachin, văzduhul, Cerul strălucitor ce se înalță deasupra noastră, Această boltă împodobită cu foc de aur, Cum să vă spun, nu-mi pare altceva Decât un vârtej odios și infect de miasme. Și Duhul. Ce creație desăvârșită e om. Cât de nobil e în gândire, cât de infinit în posibilități, în cuget și în mișcare, cât de precis și uimitor în gând și în acțiuni, cât de înaltă e judecata, cât de aproape de Dumnezeu, frumusețea lumii, diamantul firii. Și totuși, ce e pentru mine acest? Pun de țărână. Bărbatul nu mă încântă, <coughs> Nici măcar femeia. <coughs> Deși surâsul vostru ar vrea să spună din potriva. Oh, mai lor, nu m-am gândit la ceva anume. Atunci de ce ai râs când am spus că bărbatul no. nu încântă? Nu, mă gândeam mai lor că, dacă e adevărat ce, ce spuneți, actorii pe care i-am întâlnit venind în coace și care tocmai vin să vă încânte, vor fi primiți ca în postul mare. Doamne! Celul care îl joacă pe rege va fi bine primit! Ce fel de actor sunt? Păi sunt cei care odinioară vă încântau tragedie în orașului. Păi de ce au ajuns pe drumuri? Nu era mai bine să fi rămas aici să le crească faima și câștigul? E, cred că nu s-au adaptat la recentele schimbări din lumea teatrului. Au aceeași faimă ca pe când eram eu în oraș? La drept vorbind, nu prea. De cum se face? Au prins rugină? Oh, nu, nu, ei își dau toată silința, dar s-au ivit mai lor, o droaie de boboci care țipă cât îi ține gura în toiul jocului și <laughs> sunt aplaudați, nebunește. Ei sunt acum la modă. Iar teatrele de rând, cum le numesc, dumnealor, mm -hmm. sunt atât de defăimate încât mulți din cei ce poartă sabie, speriaz de cei cu pene de gâscă, de-abia îndrăznesc să se mai arată pe acolo. Nu e de mirare. Căci unchiul meu este rege al Danemarcei, iar cei ce -i făceau mutre pe când trăia tatăl meu, dau acum 20, 30, 50, 100 de ducați pe mutra lui în miniatură. Oh, oh. Pe sângele Domnului e ceva mai mult decât firesc lucrul acesta, dacă filozofia ar ști să-i dea de rost. <gătări> Au s <-o> Actorii! <gătări> Domnilor, bine-ați venit la El Sinor, dați-mi și mâna, Poftiți, Politețea și ceremonia sunt semne ale bunei primii, fiți bine dar închiul tată și mătușa mamă se înșală. cu ce adume mai nord? Eu sunt nebun numai dinspre nord, nord, vest. Când bate vântul de la sud, știu să deosebesc o scălzură de un fiară strădă. Bravo! Ce, ce stăpânești? Stăpâne, ți-aduc vești. Stăpâne, ți-aduc vești. Când Roșius era actor la Roma... Au sosit actorii, stăpâne. Ei, nu mă-nnebunim. ce cinsta mea? Batul Măgăruș călare. Oh, o, stăpâne, cei mai buni actori din lume. Fie în tragedie, fie în comedie, piese istorice, pastorale, pastoralo-comice, pastoralo-istorice, tragico-istorice, pastoral tragicomico istorice piese ce respectă regulile clasice și poeme libere. Seneca, ascultați-mă pe mine, Seneca nu e prea greu pentru ei și nici plau prea ușor. Maestrilor, bine ați venit! Bun venit la toți! Mă bucur să vă văd sănătoși. Bun venit, dragi mie. Iată, uite, ia uită! Vechiul meu prieten, de când nu ne-am văzut, ți-a crescut puful pe bărbie. Ai venit cumva să-mi pui și mie o barbă? Ce văd? Tinerea, doamnă și stăpână, iată, uite. Da, Domnul, ca glasul tău de aur să nu se fi tocit. Maestrilor, maestrilor, fiți bineveniți cu toții! Putem gusta din maestria voastră? haideți! o tiradă, pătimaşi! Ce fel de tiradă, alteță? Te-am auzit spunând mai mult o tiradă, care n-a fost jucată niciodată sau a fost cel mult odată, nu plăcuse mulțimii, pe câte-mi amintesc, icre negre pentru gloată. Mi-a plăcut mai cu seamă un paragraf. Povestirea lui Eneas către Didona și îndeoseb acolo unde pomeniște de uciderea lui Priam. Dacă-ți mai aduce aminte, începe cu, cu versul ăsta, să văd. cum plitul Pirus... Unei fiare asemeni... No, no, nu, e no, nu, nu e așa. Începe cu Pirus. Începe cu, Cum pir cu Cumplitul pir -us pir -us cu arme întunecate. Cu arme întunecate. Ca gândul lui de negre și ca noaptea cojit și ars de-al străzilor pârjol de foc și de mânie mistuit și măflăit de sânge închegat. Cu ochii lui de jar drăcescul Pirus îl cauze pe Priam, cel mătrân! Bravă, prinderea legea archite. mea asta până bine recitat, Cu însuflățire și măsură și... De aici continuă tu. Iată-l, pe Priam de în greci, Dar paloșul nu-l mai ascultă. Certat cu brațul, acolo unde cade și rămâne. Dă iureș, pirus, în patronul Priam, de furie lovește în sec. Dar vântul și suieratul spadei îl doboară pe Moșneag. Și ca și cum ar fi simțit urmarea neînsuflețitului Ilion, se năruie cu creștetul în flăcări, încremenește pirus. Dar cum adesea. Înainte de furtună să așează vântul, E tăcere în cer, și-apoi un trăsnet, Spinte că văzduhul, Pirus s-a prinde iar. O, oh, niciodată n-a căzut ciocanul Ciclopilor pe zalele lui Marte, ce sfăurite pentru veșnicie, Mai crunt ca paloșul ce s pe crește că lui Priam. Nu, nu, nu, e prea lungă, e prea lungă. O să trimitem la bărbier cu barba domniei tale! te rog, te rog, continuă. Ăstuia mm. nu-i plac decât măscările și cântecele de ochiate, al minter mm. a doarne. Mm. Treci la ecuba. Oh! dar cine? O, oh, cine? Văzut-o a pe regina îmbrobodită. La regina îmbrobodită? Admirabil, las-o așa, îmbrobodită. Nu-l-așa! Bucgea! cu al lacrimilor orbitor și -o voi Cu-o basma pe capul coronat o dinioară, Și purtând drept straie pe trunchiului subt, De-a fi rodit atât o scoarță smulse în graba spaimei. Ah! Acela care ar fi văzut-o astfel ar fi rostit cu glas înalt, Că soarta-i vinovată de trădare, dar zi înșiși, Dacă ar fi văzut-o, privind la Pirus, Care ciopărțea cu spada mădularele lui Priam. O, oh, urletul, urletul ce-a scăpat atunci, Afară doar de nu-i nimic din ce se întâmplă pe pământ, ar fi făcut Alteța. și stelele s-a îngălbenit. <gânt> s-au umplut <gânt> ochii cu lacrimi. Asta se ajunge, se ajunge. Se o, bun, bun, o presiune, bun, bun, bun, bun, bun. Bun, destul, destul, destul. O, o, o. Restul pe curând. O, o, o. Scumpul meu, domnul, fii atât de bun și ai grijă de actor. ne am înțeles? Da, alteță. Vezi să fie cinstiți cum se cuvine. Da, Alteța. Ei sunt cronica vie și prescurtată a vremului. Mai bine să ai parte de un epitaf prost după moarte, decât să intri în gura lor cât ești în viață. <laughs> o, alteță, am să-i cinstesc așa cum merită. La răi, omule! Cu mult mai bine! Dacă ai cinstit pe fiecare după merit, cine ar mai scăpa de bici? Poartă-te cu ei după cinstea și obrazul domniei tale, cu cât merită mai puțin, cu atât mai vrednică de laudă ți aratele arată drumul. Da, majestate. Aratele le drumul. prieteni, mâine vom avea plăcerea să vă ascultăm. Bătrânul meu, prieten, pot să joci moartea lui Gonzago? Desigur, alteță. Să ne-l joci mâine seară. Ai putea învăța la nevoie o tiradă de vreo 12 până la 16 rânduri, pe care aș scrie eu și pe care am introdus un text. Ce zici? Nimic mai simplu, stăpâne. Perfect! Perfect! Urmează-l pe senorul acela și vezi, nu-l lua prea tare peste picior. <laughs> Așa. Acum sunt singură. Ce sclav netrebnic sunt ah, și ticălos! Nu te-nfiori să-l vezi pe acest actor cum numai într-un vis al pătimirii, o închipuire, Sufletul și-a pus în slujba gândului până într că când truda lui obrazul îi pălește și ochii plâng, Și glasul îi sună stins și mintea-i rătăcită, Întregul izbuciu în gândirii sale îi potrivește chipul, Și toate astea sunt pentru nimic. Pentru Cuba, A ce înseamnă oare pentru elor? Cuba. Iar el, pentru Hecuba, cine oare de-o poate plânge așa? Ce-ar face el dacă ar avea temeiul meu de patim? Ar potopi lacrim în toată scena? Ar umple uzul sălii cu blesteme și l-ar înnebuni pe ucigași? Nevinovatul la îngălbeni, l-ar îngrozi pe cel neștiutor lui îndorcui? Vederile-și auză? Iar eu, un chip de lut, un josnic iz. Tînjesc, Biet visător, nevrednic, dar neutel. Și o vorbă doar nu scot nici pentru rege al cărui tron și a cărui sfântă viață i-au fost prin fapte mărșălă luate. Sunt un mișel. Mi-o spune cineva? Îmi dă și una în cap! Îmi sluge barba, Ne-au în față și me ia de ras! Pe gât! Îmi bagă până în -mi piept minciuna! cine e acesta? Oh. Da! voie răbda! E cu putință și asta! Prea sunt un porumbel lipsit de fiere, Să pot întoarce amarul unei jivniri, Altfel de mult aș fi îngrășat hultanii Cu măruntaele acestui lotru. O, ați îngeros și desfrânat Măgar ce sunt, ce mai vitej e, Eu fiul unui tată scump, ucis, Împins de cer și iad să mă răzbun în vărs, în vorbe focul, ca o târpă, în jur, întocmai ca o turitură, ori îndezoaică, rușie! Sus, tu. se zice că la teatru, odată, un vinovat a fost atât de răscorit de jocul actoricest, încât pe loc, păcatul și-a strigat. Am să-i pun pe actor să joace în fața unchiului o piesă a idoma doma uciderii, tatălui meu. Am să-l pândesc de-aproape, ochi pentru ochi. Dacă tre' nu numai, voi ști precis pe care drumul să apuc piesa e un las în care pot telege. să Nu ați putut afla cu niciun preț de ce se lasă în pradă arătăcirii? Ne-a spus că îl încearcă o tulburare, dar cum? De unde vine? Nici vorba. Noi dăm să-l scotim și el totodată face pe nebunul. Vrem să-l descoasem, și în loc să se descarce, o ia razna. Cum v-a primit? Foarte curtenitor. Dar cu o bucurie cam forțată. Zgârcit la întrebări, nu la răspunsuri. Nu l-ați poftit la vreo petrecere. Ah, da, în întâmplare, doamne, am dat pe drum de o trupă de actori. Când am spus de dâns și s-a însăninat la față. Actorii sunt la curte acum, de nu mă înșel, le-a poruncit să joace chiar diseară. Da. Întocmai și prin mine îi poftește pe regi și regină la spectacol. Din toată inima. Sunt bucuros să aud că e pe calea bună. Sire, Voi îndemnați la petreceri. Haideți! Prea bine, Sirene! Sire. Regină scumpă, lasă-ne și tu, că l-am chemat pe Hamlet într-ascuns ca să întâlnească aici pe Ofelia. Iar eu cu tatăl ei ne vom ascunde și o să vedem după purtarea lui în ce măsură sunt sau nu devină durerile iubirii. Cât despre tine, Ofelia, Da, doamne. Aș vrea ca numai chipul tău să fie tâlcul cu minte al necumințenii fiului meu. Dar fi așa, Regina. Prea bună, Doamnă? Da, da, bunul meu stăpân. Noi să ne ascundem, dacă vrei, aici. Așa. Tu, Ofelia. Ia cartea și fă că citești. În chipul ăsta vei da un rost singurătățitare. Păcătuim adesea arătând un chip smerit cu cernice purtări ca să dulcim pe diavolul din noi. A fi? Sau a nu fi? Această întrebare... Mai greu e oare să înduri săgețile norocului potrivnic sau fierul să-l ridici asupra mării de zbuciu și să să mori, să dormi, nimic mai mult. Și printr-un somn să închei zvâgnirea inimii Și suferința, ce sunt a cărnii parte, E o încheiere chiar foarte de dorit. Să mori, să dormi. Sau poate să visezi? Ai ce bunia. Ce vise în somnul morții poți visa când n-am desprins de a trupului strânsoare? E tocmai ce ne-am dat Și aici e teama care dă pastei un trai. Cine ar mai sta să de biciul și disprețul vremii? Despoticul bun plac, zăbava legii, durerea, dragostei nempărtășită, trufia stăpânirii și în josirea, incompetența ridicată în slăvi și meritul lăsat în urmă, când de toate ar putea să se dezlege cu un vârf de punal. Cine și-ar duce povara vieții în geamă și sudori?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 și care ne îngrozește. Făcându-ne mai lesne să îndurăm un rău știut cu care ne-am deprins decât orbește să le repezim spre altele de nimeni știute. Gândirea, deci, ne face lași. Pe toți.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 O menește în ruga de mine, păcătosul. Stăpâne scump, ce faci de atâta vreme? Îți foarte mulțumesc, fac bine. Bine. Am de la tine anumite daruri. Voiam de mult să ți le înapoiez. Te rog, primește-le acum. Nu, eu niciodată nu ți-am dat nimic. Alteță! Mi le-ai dat, știi foarte bine, Și chiar le-ai însoțit cu șoapte dulci, Făcându-le mai scumpe. Parfumul lor s-a dus. ia înapoi! Zadarnic e darul scump, Când sufletul e nedarnic. Alteță, ia-le! Ești cinstită?" My lord." Ești frumoasă?" Ce vrea să spune spun alteța voastră? Că dacă ești cinstită și frumoasă, cinstea ta nu trebuie să stea la sfat cu frumusețea. S-ar putea oare însoți frumusețea cu altceva mai bine decât cu cinstea mai lort? Desigur, fiindcă puterea frumuseții e mai curând în stare să facă din cinste o codoașă decât cinstea să facă frumusețea să-i semene. Asta părea odinioară un paradox numai că vremurile l-au adeverit. Te-am iubit cândva. Cel puțin, așa mai făcut să cred. N-ați zis primii să mă crezi! Degeaba altul ești un trunchi bătrân. Tot mirosem putreziciune. Nu te-am iubit. Cu atât mai rău, m-am mai Du-te la mănăstire! De ce să dai naștere unor păcătoși? Eu însumi sunt oarecum cinstit, totuși m-aș putea învinui de asemenea fapte încât ar fi fost mai bine să nu mă facă mama. Sunt plin de orgoliu, răzbunător, ambițios și îmi dau atâtea patimi încât nu am gânduri să le cuprind, închipuire să le dau viață sau răgad, să le înfăptuiesc, la ce bun să se mai tărască între pământ și cer unul ca mine. Toți suntem niște ticăloși, să nu crezi pe niciunul dintre noi. Dă-te la mănăstire. Unde e tatăl tău? Acasă, ai peță. Ține-l sub lacăt. Să nu mai facă pe nebunul decât la el acasă. Rămâi cu bine. O, oh, Doamne, sficte, te ajută. Dacă te măriți, îți dau caz despre acest blestem. De-ai fi ca viața de curat. Nepriferită ca săpata. De ponegrire, tot mai să scapi. Du-te la bălăstire, du-te, du-te, du-te! Sau, dacă vrei să te măriți cu orice preț, iați un tot, Căci oamenii cu scaunul la cap știu prea bine ce fel de dihănii îi faceți voi din ei. La bălăstire, ce mai aștepți? Du-te repele! Domnul, dură-te! Am auzit și despre sulimanurile voastre. Dumnezeu v-a dat un chip, ci voi vă întocmiți altul. Copăiți, vă fantosiți, vă pițigăiați, vă dați poalele peste cap, apoi faceți pe le pleacă. Placa nu mai vreau să aud nimic. M-a scos de De astăzi nu vor mai fi căsătorii. Toți cei care au apucat să sensoare au să trăiască. Afară de unul! Ceilalți, să rămână așa cum sunt. Tu te. Tu te la măstire. du te. <sus> În alta, Prăbușită, Ostaș, Curtean și, și cărturar Dezăvârșit, Mândria și speranța De a ne marge, Oglinda și tiparul Frumuseții el, Pilda tuturor, Jos, La pământ, Iar eu, ce-am nectarul șoaptei lui, văd mintea aceea neasemuită cu mesură ca un clopot spart și floarea tineretii lui sub vântul nebunie. Păi mie, că am văzut ce am văzut și văd acum ce mi-a fost dat să văd! Nu din asta pătimește. Și nici și-a spus, deși cam fără noi, mă, n-aducea nebunie. Altceva clocește în gând melancolia lui. Mă încaru că nu cumva să scoată capul în pui de rău, Și ca să o iau înainte, să nevoiți cu În Anglia, urgent cu el, să ceară acel tribut neunorat. Și cine știe? Marea, alte țări și alte împrejurări ori a acel ceva ce s-a încuipat în el Horatiu ai stăpânit drag Horatiu tu ești omul cel mai drept pe care l-am văzut în viața mea, Și nu te mâgulesc, de ce-aș face eu. Când tot ce ai, e firea ta cea bună. Mă auzi, de când m-am copt la minte Și-am putut deosebi un om de altul, pe tine te-am ales. Căci tu, când viața îți râde sau te ceartă, rămâi la fel, Ferice de acel în care sângele și judecata Se află atât de bine cumpănite, încât ei nu-s asemeni unui fluier din care cântă degetele sorții. Arată-mi omul dezrobit de patimi și îl voi purta în miezul inimii, precum te port pe tine. Dar să revin, în fața regelui se va juca o piesă ce amintește moartea tatii, să nu-ți iei ochii de pe el și dacă păcatul lui nu iese din bărlog, atunci strigoiu-i diavolul. Și mintea îmi e murdară de funingine precum cuptorul lui Vulcan. Vegează-l, nu-l slăbi din ochi. dacă-mi scapă cel mai mărun detaliu... <trui> Asta o să aflăm acum de la actorul acesta. Actorii nu pot păstra niciun secret. Spun totul. <sus> Pentru a noastră tragedie rugăm unei îndurare și vă cerem ascultare. Să fie un prolog sau o inscripție de pe un inel. E scurt, alteță. Ca dragostea femeii. 30 de ore de Apolocar A dat-o cola visului sărat a lui Neptun. Și 30 de duzini de luni Cu alor lumină de-împrumut au tot atâtea ori prin lume De când prin dragoste ale noastre inim Și mâinile prin nuntă Nisunite cu cele mai sfinte legături. Sint cam să te las curând. Puterile mă părăsesc pe rând, Dar tu, a sufletului meu creiasă, Trăi mai departe ca mireasă. Altui bărbat? O ceruri, niciodată, Trădare ar fi și nuntă blestemată, Căci cu până a doua oară, Doar cele ce pentru soți, o moară. Migdale amare! sigur că în vorbă tu pui și grizământ, Dar ce ușor se calcă oricare jurământ, Căci selul e-al memoriei bieți sclav." A mea lumină clară din ochi senin de rugă, O piază să o ardă și rugăm să o distrugă, oh. Mă hăituiască veșnică năpastă, De voi mai fi din văduvă nevastă." Da. Numai dacă s-ar ține de cuvânti! Greu, greu jurământ. Brascumpo, lasă-mă nițel. Mi-e rău și-aș vrea ca timpul să-l înșel cu-n somn. să fie somnule gănare și piaza rea în veci nu ne separe. Așa. Cum vi se pare piaza doamna? Cred că regina face prea multe surminte. Da, da, dar își va ține cuvântul. Cunoști subiectul? Nu e nimic jignitor în el? Nu, no, nu face decât să glumească, o travă în glumă, nici vorbă de jignire. Mm. Cum se numește piesa? Cursa de șoareci. Cum asta? L-a figurat. Piesa înfățișează un omor care s-a întâmplat la Viena. Pe duce îl cheamă Gonzago, pe soția lui, Batista, veți vedea dacă este de și fără pereche, dar ce ne pasă nouă pe majestatea voastră și pe noi, cei cu sufletele curate, nu ne atinge. Nu striga dacă-i găsești o rimă. Dragul meu, Horatiu, până rămășag o mie de lile pe spusele Duhului, ai văzut? Am văzut, văzut, mai lor. Când a adus vorba de o travă. Mai ales atunci. Aha! Haide, vreau muzică! Muzică! Căci dacă piesa regiului lui place, nu am ce